amalina ma yahdihi Allahu fala mudilla lahu wama yudlilu fala hadiyalahu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd tajith falendrimat lvdatat yanvetem por Allah subhanahu wa taala ata falendroim preti fale dhe udhzim me kërkojm Salawat dhe selamet, përshëndetjet më të mira të pandërprerë mbi njeriu më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij ti, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderojë vezër fillimisht të lutsim Zotin e Madh, Xhellalul, që Allahu te bareke ve teala, dritat që i filluam, Allahu t'i këtë bë qabul, et namundson Allahu Xhellala që të Ramazanin ta mbushim me vepra të mira vepra të cilat e kënaqëshën Zotin ton Subhanahu ve Teala. Ne do të vazhdojmë me lejen e Zotit Gjallë xhelaluhu në temën të cilën e filluam, por të fol mbi njerzorën dhe gjendjet dhe hallat e pejgamberit ton sallallahu alaihi ve sellem. Do të vazhdojmë sot ç't përmendem ende nga dëshirat dhe dashurit e tij, gjërat që i donte Ajsolallahu alaihi ve sellem, sa do të vazhdojmë me vendet dhe kohërat, dhe njyrat, dhe robat dhe veprat të cilat i ka dashpe nga mëri jonë, sallallahu alaihe sallam. Si qdo njeri që e dom vendin e vet, apo i para pëlqen disa prej vendeve, kështu ka qenë edhe Muhammed a.s. që i ka pas preferenca të vendeve në listën e dëshirave të ti. Kështu ka pas edhe robat e zat i ka pëlqi mbi disa të tjera. Kështu ka pas edhe disa njyra që i ka pëlqi mbi disa të tjera detyra xhamerasi siç do të shohim Elena Zoti subhanehu subhanehu ve teala pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam na përmend ligjratën e parë se më shumë ka dashë se sa ka urrëjtë për këtë arsye do ta shohim tek urrëjtjet janë më pak nga se ai më shumë ka ka shpreh dashuri sesa çka ka shpreh urrëjtje andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe sallam ne bërmet kësaj ndanë mëson ne vetë çu baza është dashuria dhe thelbi është dashuria Pre vendeve që i ka dash për nga mberi johën sallallahu ari sallem është uh, vendi ku a i kalind dhe është mekeja I cili vend është vendi më i shetë në dunja Me të cilin vend gjindë të qabeja Allahu i ashtoftë begatien dhe privilegjin dhe autoritetin është kibleja e gjithë muslimanve Në gjithë monë kur falemi drejtojemi ka kibleja Pro në realitet drejtojemi ka mekeja Urqata suja pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam e ka dash Mekën shumë. Dhe ne si musliman duhet ta duam Mekën për shkak se është kibla jon. Edhe gjithashtu e ka dashur edhe Medinën siç do ta shohim nga fjalët e Muhamedit alaihi sallallahu alaihi salam. Transmeton Ibn Abbasi radiallahu an, ka pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi alaihi sallallahu alaihi salam i është drejtuar qytetit të vet Mekës dhe i ka thënë ma atyabiki, sa qytet i mirë që je, sa qytet dhe vend i mirë që je wa ahabbaki ilayati endërvendët më të dashura të une ti e ndërvendet në ndër qytetet më të dashura tek un wa laula an qawmaki akhrajuni minkima sakantu ghayraki ka dombe pejgamberi alayhi salatu sallam sikur populli që jeton në këtë vend populli iot i është drejtuar Mekës most më dëbonin most më përzinin nga Mekaja asnjëherë s'do të kishte jetuar diku tjetër Jo edhe nëse pengamberi tonë sallallahu alajhi wasallam e kanë përzoan nga vendi i vet, e kanë përzoan nga vendlindja e vet, nga Mekeja. Mirpo pengamberi tonë alajhi wasallahu alajhi wasallam janë bashkuar në vendlindje dy vlera. Vendi lindjes dhe vendi ku Allahu e domoshtumti. Për këtë arsye ai ka lind në vendin ku Allah e Nësa Allahu zxed, e domoshtumti. Sepse Allahu i Gjallaj ka zgjedhur Muhamed alajhi wasallahu alajhi wasallam nga vendi më i dashur, me qenë më të dashur tek Ai dhe më të pasur. Në vendin e pejgamberëve Ibrahimit alayhisalatu wasallam dhe pejgamberëve të tjerë me radhë, në Gadishullin Arabik, pejgamberi alayhisalatu wasallam linë në vendin më të dashur të Zotit. Por këtë ashyje kur e kanë përzën, i është drejtuar Mekës dhe i ka thënë, "Ti je vendi më i dashur te unë." Dhe mu kanë që populli s'u ka asgjë të bue, s'kishadal kurr. Dhe kjo vështër çfarë argumenton se vendi që më së shumti e ka dashur pejgamberi alayhisalatu wasallam ka qenë Mekëa dhe këtu janë pajtuar shumica dërrmuese e ulemave por çka do të shohim se pejgamberi salla me kalavdruar dhe shum në Medinën dhe kur i kanë marr dietar dhe kanë xushi këto dy hadithe apo këto dy grumbuj hadithesh kanë thënë a e don më shumë Mekën anë Medinën, ngasë dhe hadithet e Medinës sikur nën kuptohet që e don mës shumë mir po dietar çfarë kanë thanë Mekën e don mës shumë di breketë. Për gatarsje ka thënë në Mekë një namaz shumzohet me 100 mijë namaze. Një namaz shumëzohet me 100.000 namazë Që i bje se ne me vite të, të tëra me u fal Nuk i vjen me njëri që ka i fal Ta nditën namazët në meke Allah në mundësot me vizitu meke një ja robbala alamin Për këtë asyje, mekeja ka qenë vendin më i dashur Të këpën nga mberi johën sallallahu a.sallam Qëtë ashtë të ka ardhë nga Abdillah ibn Adi ibn Hamra qoft se e kam parë pejgamberin ton sallallahu alejhi dhe sellem duke qenë në, në Mekë i ngritur në një prej kodrave dhe, dhe e kam dëgjuar duke thënë kështu wallahi innake la khayru ardillahi wa ahabbu ardillahi ilay ka than pejgamberi alejhi dhe sellem ka than pasha allahun ti je vendi ti je toka më e dashur të Allahut por Mekë është ja, toka më e dashur të Allahut pase ka than dhe ti je toka më e dashur të unit Nga së çajka e do Allahu më shumë ti e dua edhe ona, pas ai ka thënë, pas çka Allahun mu, mu kon që nuk më nxirrnin me zor. Mekësit kur nuk do du ta lëna, nuk do du ta lëndja vendin tim. Pra Mekën tokën e Allahut subhanahu subhanahu wa taala. Për këtë ashyë kjo argumenton se pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e ka dashur Mekën shumë. E ka dashur Mekën shumë nga se aty u rrit, mirëpo u zhvarros dhe ka ndrujet në Medinë që mështahum vlerën e i gjëretit, e emigrimit për i të Allahot, subhanehu, subhanehu, në këto, këto hadithë, ka argument se to ka me dashur të Allah është me keja, to ka me dashur nga të gjitha vendet është me keja, dhe këtu në këtë hadith ka argument se vendi me dashur të Muhammedi sallallahu alai sallim është me keja, me keja dhe quët edhe bekke, kështu ka arë në Quran, me ke, me mimë, Edhe bekke me be Këtu ka arë në Kur'an Mekke dhe bekke Kjo dhe zërë është qyteti i par Që kryeson në lisën e të dashurave Pre vendeve të pengamberi Jonë sallallahu a.s. Ve Vendi i dytë Që e ka da shumë pengamberi Jonë sallallahu a.s. është Medineja Medineja cilë e është quajtur me harët Jethrib Jethrib mirë po pengamberi Jonë sallallahu a.s. e ka quajtur Medine Dhe e ka quajtë Ta i beh E kështu më ra Për këtë asyje Transveton Aisha radiallahu anha Tho se kër kemi arë në Medine Kër kemi arë në Medine E kemi gjet <coughs> Medine Vend epidemik për neve Vend më sëmundje Për neve Tho të për këtë asyje Usëmur baba jem E bubëkërë sidiku Dhe usëmur Bilali Dhe Amir Ibnu Fuhejra Për këtë asyje Kan ardhë disa prej e, Poezive Që kan ardhë në Gjuhën e Ebu Vakrë Sidiku dhe Bilalit e kësë mëra Përshemë u ka ardhë nga se u ka smu shumë Ebu Vakrë Sidiku Dhe i disë ka bo dua për nga mberi jonë sallallahu alai sallim Që Allah u ta largon së mundjen nga Medinaja dhe ta barë të, të këtë një vend i quaj të gjuhve E cila ka qenë në atë kohë e banuar prej jehudive Pra si kur për nga mbësë u ka thonë, o oh, Allah largoj për njëve qoj e të këtë jehudit Ka thane Abu Bakr Siddiq në poezi kullu l-riim musabbahum fi ahlihi wal maut adna min shiraq na'lihi. Si ka thane Abu Bakr Siddiq, ka thane siç linjer i cili ezë sabahut e vente familja e vet, ka thanë vdekjen e ka më afër se sa se sa pengin e kupucave të veta. Ka dashme thanë se sa shpejt njerit smuhet edhe vdes. Apo sa shpejt njerit smurat edhe shkon te Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka ardhur nga Bilal radiyallahu an poezi të shumëta kur ka shkuar në Medinë dhe është semur, pastaj i ka mallkuar shumë prej Mekelive, prej paganëve të Mekelive, ka dhënë Zoti i mallkoft quysh në për zonën e pivenit ton, pi Mekës dhe për zonën pejgamberën sallallahu alaihi dhe selam dhe na kapi kjo somundje. Po kjo ka ardhur nga hadithat e njerëzënjora në historinë pejgamberit sallallahu alaihi dhe selam. Për këtë arsye, kur e ka pa këtë gjendje Të Medinës Pengamil a.s. ka badua Ka thënë, Allahumme habib i lejnë el Medine ke hubbina me kete Ka thënë, O oh Allah, ne e bënd të dashur Medinën si kur që e dojnë a mekën Që i bje se baza, thon, oh Allah, e dashurisë është mekëja Ka thënë, O Allah, ne e bënd të dashur Medinën si kur që e duam mekën Au e shëtë dhe, apo ta duam edhe më shumë Me gjithës e të kjo fjale, apo më shumë Detyrat e muslimanëve kanë thënë nuk i bie që e ka dashur më me shumë Medinën. Po çfarë ka dashur? Me bot. Pra, dashuria për Mekën është e e vendos, ka themelin e fortë. Pra, e ka ditë se sahabët e Mekës do ta kenë shumë të vështirë Medinë, për këtë arsye ka thënë, "O oh, Zot, na mundson më dash. pra, e dashur." Pra, Mekë ka ka vendin e vet, por na mundson më e dashur shumë Medinën. Ka thënë, "Allahumma barik lana fi sa'ina." و في مدنا وصححها لنا كذا النبي sallallahu alaihi wasallam ka than o oh Allah na jep ne breçet ne enat tona ne grushtat tona pra ne tregtit te cilat i kan shkombyje prej prej ushimeve ka than dhe bje Medinen te shëndetshme per neve ngase kan qen bunarrat dhe ujrat qe kan qen ne Medine kan qen shum te kryposur dhe ka pas shum per viruseve të cilat medinatit janë adoptuar ato kanë fituar imunitet por me vulkanarme këlit janë smuë janë smuë thot pe, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam von kul humma ila al-Juhfa dhe ka thënë o Allah bartë bar ka të smundje në Juhfa bartë ka të smundje në Juhfa ka ardhur transmetime se Juhfa ka qenë një vend në periferi të Medinës kanë qenë kanë ka qenë banuar me me jehudit kjo ka ardhur nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem për për Medinën gjithashtu ka arë uh, për ai beleçet që kanë përmenditur atë në Medinë se pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe sellem me çdo udhëshka e ka bë, ka kaluar bereçeti i madh në Medinë për këtë arsye si se çdo diçka e viziton Medinën e gjen aty një lloj çetësie, një lloj mirësie, një lloj rehatie, këtë kjo nga lutja që ka bë pejgamberi jon sallallahu Vesellem bërkërtët imam nevuhiju, trektit që bëhen në Medina janë mëtë bërëqetëshme. Nëse për jënësëm ka dhënë, Allahume barik lëna fisahina. Ka dhënë, o Allah, në enë tona që shesim dhe blejmë, në ushime tona, shtoje bërëqetit. Shtoje bërëqetit. Kjo ka ardhë nga uh, dashurija për nga berit tonë, sallallahu aleyhi sallem, në për Medinën. Gjithashtu ka ardhë nga Enes ibn i Malik, radhjallahu anë, Se për nga meri jonë sallallalli sallalli sallallem Kër ka arpidu një uthtimi Dhe është afruar me hinë Medine Pra ma si ka emigru Pra ka qenë Medine Dhe ka bodu një uthtim Kër ka ardhë Medine Në shpi Dhe kër e ka pa prej larkë qytetin Medine në vetë Të cilën ka emigru të kë ajo Thot Enes imni malik Au dha arahilet ar e hu Wa inkana la dabetin harrakeha Thot Enes imni malik Kër e ka pa Medine në E ka mundu pak ma te për kafshën Pra sigur i ka E ka nëzit kafshën E cma shpejt E cma shpejt ta shofna vendin Të cilin a e ka marë për, për Vend emigrimi Thot min hubiha Nga dashuria që e kish për Medinën Nga dashuria që e kish për Medinën Dhe kjo e zërështë edhe sot tradit Të njerëzit të cilët E vizitoin Medinën, sidomos ja se jetonin në Medinë, kur largohohon e pastaj kthehen në Medinë, i përshpejtoin veturat e tjera që ta shoqëronin sa më shpejt Medinën me e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam, Allahu namusof me pa ya rabbel alamin dhe me jetuan ata dhe me, me kalu ditët dhe me bëu adhurim ata sikur që ka thënë alayhi sallatu wasalam në xamin Timë, Medinë, namazin umrohat për 100.000. Në Mekë është 100.000, në Medinë është 100.000, por në namaz në Medinë, o sigurisht më fal 100.000 namazë. Dhe kjo është vlerë e madhe, të se në ka përmenë, pe nga beri jonë sallallahu a.s. Thot imnu hajar al-askalani në fetë hulberi, thot, e, kjo djetar i madhe i muslimane, thot, në këtë hadith të cilin e kanë nëzit kapshën me mri ma shpet në Medina, thot, ka argument për vlerën e Medinas dhe për vlerën e, dhe për leju e shmërin, për, për validitetin e dashurisë njerijut për vatanin e vetë. Dhe njeri u vëzër është i krijuar me edash vatanin e vend Jo në mënirë nacionale dhe jo në mënirë fanatike Por njeri u është i krijuar vëzër Në qatë vend që ka linë kur të gjo si bacja i vend Me shku me shëtit duniajen e ka një mall i cili e nëzit për vendin e vend Për këta sy e vëzër njeri u lejot me edash vendin e vend Më shumë se vendet, vendet e tjera Mirë po për nga meri jona le i sëna Sala dhe sëra Në meke dhe medine i ka dashtë të dy vendin me z Eta është, a lejot na me edasht Shkupin, përshemë ku shka lind shkup Si me këndë me rinën, jo Por lejot me edasht Vendin tanë ku ke lind Vetëm se është vend lindja jote Dhe kjo është gjëre natyrshme Kjo është gjëre natyrshme si s'ka mund si njëriju me E mëhue, walhanini i lej Dhe lejot thot Lejot thot ibnë haqësës kalani Me të marë mali për vendin tanë Lejot me të marë mali për vendin tanë Edhe nëse nuk ka Të zotë i madhë të bareke o të alë Kjo dhe zrejnë dy qitetet se të i ka dasht pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam Dhe i ka vequar me dashurit Pre vendeve që i ka dasht pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam është kodra e uhudit Kodra e uhudit Ka ardhë nga enesimni malik Radiallahu anë Kemi dal me pengamberin tonë sallallahu aleyhi sallam në khajibar Dhe une i bëja hizmet I shërveja pengamberit aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aley Kur vjen Amiralul e sallallahu alejhi ve sallam dhe u kthie dhe ju shfas Uhud. Kodër, e cila është afër Medinas dhe një luftë për luftrave luft, është bën Uhud. Ështuhet lufta e Uhudit që se është bën në kët në kët në kët kodër. Ka thënë pejgamberi alejhis sallallahu alejhi ve sallam, "Hatha jabalun yuhibbunā wa nuhibbuhu." Ka thënë kjo është një kodër që ne e duam dhe ajo na do. Kjo kodër na do neve? Edhe na e dojna ata Djetarët e muslimanëve kanë diskutuar në këtë hadith Kanë thanë që për nga me së nga me do kodrën e në regu Por që kodrë e do për nga me së nga me së nga me si bëhet A ka mundë si kodrën e dasht? Po Dhe është vërtetuar në një varë këtë gjëllave të cilat Ato e duan njëri ju Për këtë asyjë dhe thotim amë nevoju Në shpjegimin e këtë hadithit Thot e vërteta në kuptimin e këtë hadithit ë uhudi e ka dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në realitet po në hakikat uhudi e don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe katash muslimanëve thot sikur që allahu xhejel xjelaluhu i ka bërë shumë prej vendeve që që ken dalim, syrët, të ken dallim ti dallojnë gjëra për këtë arsye thot allahul rasulun al-baqara wa inna minha lama yahbutu min, min khashyati allah ka për gurzive që lëvizin nga frika e allahut për shemund të jeshani guri ka ra pikodre Por ti është vesh një guri Allahu gjatët ka rapi frigës Allahot Ku o frigë Allahot, mrena asajna Për këta syrë, thotë Allahu gjelit gjelalu Ka prej gurzive që pitutës Allahot qahëm Dhe dal del uj prej Prej gurit Thotimam nevoj ju E njët është edhe trungu Që e ka dash për nga merin a.s. Për njësëm e ka pos një trungu Ka moj dërës Pasa ja kanë ndruhe Ja kanë pru një matëmir Kër e kanë largue E kanë nije duke dënes Duk e kajt Trungun Dhe për jëmsam e ka morë dhe ka përqafu e dhe ka E ka qëtsu e Gjithashtu Për nga mërë i jonë salat alë i selim Ka të reguar se uh, Disa prej për mëve uh, Disa prej gurzive I kanë dhanë selam Në meke Ka të anuni i di do gurzi Që më kanë dhanë selam në meke Gjithashtu për nga mërë i salat alë i selim Nga ka të reguar që Musajt alë i salat alë i selim i ka lëviz guri i ka lëviz guri dhe i ka fol dhe ka rrë Musa alayhi salatu alayhi salatu salam fadhallahu jallahu wala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum fadhallahu jallahu las ka diçka vetse iban tasbi Allah o ma jusemir ne vesh don gjithçka që ekziston iban tasbi Allah ama ne nuk Nuk e kuptojnë, për këtë asyjo dhe zërë, e nga meri jonë a.s. e ka dasht u hudin edhe ka thonë a i në doneve A jo kodër, në doneve, qësht e kanë përmendjë djetarët e muslimanve Pre i gjërave që i ka dasht dhe përmendjëm këtë u dheze po e teksojnë, në kitë këto ka shumë dispozita, ka shumë urci, ka shumë dobi Nuk kemi mundësi mundalme të gjithan nga se në zë jojiftarje dhe taravija, në zë edhe sifiri Por këtashije po mundohemi të përmendim sa më përmen shumë nga dëshirat dhe dashuritë e pejgamberit alayhisallatu wasallam, duke i përmendur disa urtë të të shpejta për ndryshën tokë ka shumë rëmësimeve, të cilat të cilat koha është e ngushtë për të përmendur të gjitha. Prej xherrave që i ka dashur pejgamberi alayhisallatu wasallam janë kohrat. Kohrat. Sikur që e ka dashur muajin Ramazan, sikur që e ka dashur muajin Shaban, i cili paraprim, e ka dashur muajin Shawal, ande gatën alayhisallatu wasallam Se prej muajve të cilat njerëzit janë ngafil, në gafil Nuk ja din vlerën o shabani Para se me arë Ramazani Pas ta jo Ramazani, Ramazani ja din kret Sa në jemi në Ramazan, elusim Allaho t'i banë kabulve i blatona Pas ta jo jenë Shewali, që në ta është Bajrami Dhe beso ka danë, kush i agjeron 6 dit masë Ramazanit O shikur me agjerue tër vitin, e kështë u mërat Për këtë asyjo dhe zërpënjonsam i ka vequ disa prej Kohrave, shikur që i ka vequve, i ka dasht dhe ditet e në të cilat bëhet haxhi, në të cilat bëhet haxhi. Dhe për ditëve që i ka dashur pejgamberi sa më ka thënë dita e njëjtë. Dita e njëjtë. Andaj ka ardhur hadith nga Ka'b ibn Malik radhiyallahu an, thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, saher çka udhthuar ka e ka bëu udhthimin ditën e njëjtë. E ka bëu ditën yawm al-khamis. Ditën e e njëjtë. Por s'farë i e kanë ndalë otorët, nga se në ditën e, e, e njëjtë Dita është, e enjët është dit e bereqeshme Por sfera syje, nga se Në këtë dit, veprat shkojnë të Allahu Gjellë Gjellalu Veprat shkojnë të Allahu Gjellë Gjellalu Dhe Arabët, kur ka ndalë në luft E gjithë shka është lidhur me kontekste historike Arabët, kur ka ndalë në luft E kanë regulluar Ushtrinë pas ndarje Pas ndarje Krya dhe katër kambët pra, Krya e ushtrijës Dhe katër kambët Pra shtylat e ushtries por ka dhasur e peygamberi sallallahu alajhi wasallam ka dëshiruar që udhtimët i bën në ditën e 8, gazet dita e 8, ngjëra nova si quhet el khamis. A ha? e 5-ta. E e 5-ta. Nëse ë uh, fillojnë fillojnë ditët me numëruan nga nga dita e e 10. Thot ë uh, Kaabi me Malik ka dëshiruar se gjithmonë ti bën udhtimët etina në ditën e e 8, për këtë arsye dietar kanë thënë se ka qen preferencë pejgamberi tullallohu alajihis salam dita e e eide gjithashtu për i muajve ka qen i preferuar muaji pejgamberi tullallohu alajihis salam, salam muaji shaban onde ka thane tullallohu alajihis salam se njerzit e neglizhojnë muajin shaban njerzit e neglizhojnë muajin shaban qort geisha radhiyallahu anha se ka thane pejgamberi se ka thane për pejgamberin tullallohu alajihis salam ndër të gjitha muajt E preferante Shabanin me agjërim E preferante Shabanin me agjërim Nga se është para Para Ramazanit Dhe pastaj janë gjitë të shëvalin Ka dhënë disa pridjetarëve Se kjo i njënë sunnet dhe para farzit Si kur që përshemu ndrek Ki sunnet Fal farzin prap ki e sunnet Kjo si bje Përshemu Shabani para Ramazanit Pra si, si sunnet Si preferens Pastaj vjen Ramazani farz pastaj prapë edhe pak ditë për shembull 6 prej sheualit i ka xhëruaj Peygamberi alayhi sallallahu selam dhe këtë kjo që farzit mëte i lart, farzit mëte i i lart. Prapë Peygamberi jun sallallahu alayhi selam e ka preferuar muajin, e ka preferuar muajin Sha'ban dhe gjithashtu ka ardhur një hadith se ka thënë alayhi sallallahu selam pas Ramazanit muaji që preferohet muaj xhëruaj është muaji Muharram. Muaj Muharram Këtë dhe zërë kanë qëmë prej ditve të cilat i ka vequar Muhamedi sallallahu aleyhi vësillem Gjithashtu dhe zërë, pejnë nga me sëlam ka pas preferenca të veshjeve Petkave, robave Dhe ka pas zisa preferenca të ngjyrave Do të i përmendi me lejnë Allahu subhanehu vëtjala Prej teshave që i ka pëlqyër Muhamedi aleyhi sallallahu aleyhi vësillem Që që ka narlë nga shumë për e haditeve uh, Që e pasë shirojnë se shfar ka dëshiruar aj Ka qen Kado shruar çdo dresh komisha. Komisha dozon e nako ne penga me Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, nuk janë veshë kur këto knishat tona ngjajshëm diçka, mirë po pak më gjana, edhe pak më të gjata. Apo, nëse ka çin vend, vendet e, arabe, vendet janë të nzehta dhe preferohen prej veshjeve të cilat ia lecojnë njeriu jetën. Për këtë arsye kanë nga Ummi Salamah, se ka thënë radiallahu anha se Pre veshjeve që mësë shumë ti idonë të pengamberi johën Sallallahu aleyhi sallem Ka qenë el-qamis El-qamis Këmisha Dhe këtër nuk jemi gëzë për t'i bërë paralele Gjuh në shibë dhe gjuh në arabe Mirë për qamisë dhe këmish A janë një fjall Këmish Qëllë e ka për apri cilës Qëllë e ka për apri cilës A shibëja Gjuh a shibëja ka qenë më përra A gjuh arabe A gjuh a shib A kur anë i Kazbrit Të na Kur edhim që i ka thonë Allahu Gjelluarën e për në Gjibrahilit Iqrabismi Rabbikelledi khalëq A kur është kur anë Të Allahu Gjelluarën e lëhfi mahfud Osh i harë shumë shumë Dhe nuk i dim sa zaman ka Për këtë asë që jo dhe zërë Shikoni Të gjithë të gjuhët botërore Marim për i gjuhës arabe Dhe gjuhë arabe nuk merë për të tjera Posë të se ka enë në që është Të ndronë e jo Mir po gjuha arabe, o gjuha e cila krejt marrin peysaj, ajo nuk mer be kërkuina. Por këtë ashy Allah e ka zgjedh gjuha arabe çt bëhet gjuha ndërkombëtare e muslimanëve. Apo, sikur çoj sot neve po na dalin shumë ne jeton, të falim shqip. Çishmuf fal në shqip. Po kanë marr gjerman kanë më thënë hajde falim gjermanisht. Turçisht kanë më thënë turçe që ne mu fal. Kanë na thon kinez hajde falim kinezisht. E Allah ja kan Jesus ka thon arabisht. Anati kuçkoj sot ndonjëan Ramazan, kit botën me çish falen alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahman arrahim. Dhe siti tani jë sh, alhamdulillahi jë gadu musliman. Apo meni turçetu, çka janë do thandë me këto? Mu kanë dufolë çkaç kan se di. Apo meni ti për çemut i, i kan ruseisht u fol. U çka thot be ky? Amakuranin Fatiha në arabish ka thonë koka musliman. Për shi, Allahue, këtë asojë vëzëllallahu e ka zgjedh kët gjuhë që të jetë gjuhë e kreet të muslimanëve. Të gjua e kreet muslimane përkatasë um, se e tëm Umm Selama, pejgamberi e sallallahu aleyhi ve sellem e ka dashur kanë komishë. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e i kapulçur veshjet e bukura. Ka dashur pejgamberi sa të vishët bukur. Andaj i ka preferuar për shembull veshjet e Yemenit, se ato i kanë çëndis shumë, kanë bojë vija shumë. Apo kanë çëndis shumë dhe pejgamberi ka preferuar veshjet e Yemenit nga sa ja kanë sjell si dhurat dhe i ka pulçur ato atë veshje. Dhe kë doëzëron edhe një uh, argument shtesë se pejgambert e Zotit veshën mirë. Veshën mirë, nga sa ata bartin mesazh. Dhe ata të cilët bartin mesazh duhet të vishën mirë. Qëse nuk guxon ai i cili e bart, fenallahu xhelala dhe komunikon fenallahu xhelala të vishësi të gjithë njerëzit. Dhe zguxon njeriu i cili për shembull e bart mesazhin e pejgamberit të vishësi këtyre njerëzve, por duhet të dallojë veshja e tij. Duhet të ketë Barë, më të ranë, se sa, sa veshët e tjera Për këtë asyjo dhezer, pengamere Jonë a.s. vishë i mirë Sidomos kur prit të njerës Vishë e në më mirë Për së fërë asyjo dhezer, nga se është, është pengamere Edhe sahabët vishë që në mirë Imam Maliku ka mbaj Dersë në medinën e pengamere të a.s. Dhe shikoni dhezer Gjithë mund ka qenë histori Havëzlar, o gjalar Djetar, të vishë në mirë Për së fërë asyjo dhezer, nga se bortin mesazhin e Zotit subhanehu ve te ala zgudzon mu vesh si çdo kohë zgudzon mu vesh çdo kohë Imam Maliku ve Zot i vesh te veshët vesh mash strajt në Medinë me miskin mash strajt në Medinë me vajin e ullirit mash strajt dhe kur ulej me, me tregua njerëzit turiteshin se si o vesh do i thonin a këtë çto i ban dhe mir te gusull çdo her kur ban te ders dhe kur i thonin njerëzit pse beban këtë tha thonte a e dini fjalën tekuj jam di kallzuar a e dini fjalën tekuj jam di kallzuar fjalët e njerit më të mirë në ndjenja Muhamedi sallallahu alaihi dhe selam beqdasojë si Allahu pejgamberin sallallahu alaihi dhe selam i preferonte veshjet e mira si qmisha e këtu eksumurat prej veshjeve të të ndryshme fondi etarët i donte qmishat për çfarë arsye nga se ishin më të lehta ishin më të lehta Në veshje dhe ishin të përstatshme për nevojat e ti Në atë vend të cilin aj, aj jeton të sallallahu aleyhi vësillem Gjithashtu dhe zër, prej asaj që i ka dash pengamberi jonë sallallahu aleyhi vësillem Kanë qenë disa lojet të veshjeve të cilat janë qujtë elhibara Janë qujtë elhibara Ka arë nga enës ibnimalik radiallahu anës e ka thonë pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi vësillem Prej veshjeve më të dashura Te pejgamberi jon sallallahu alejhi vesellem ka thënë el hibara. El hibara. Çka është el hibara? Është një lloj veshje e çëndisur, pra me me vija. Dhe këto vija, o lëzër, pra kanë gjen të, na, të natyrave të ndryshme. Mirpo bëjmë sami, ka dashur këmisha e tij të jetë pak e e dalluar, të jetë e e çëndisur, eksumarap. Për këtë arsye o lëzër pejgamberi jon sallallahu alejhi vesellem i ka pasë xhef këmishat me me vija, prandaj konto di saprai vizatime promosjet e domthon e pasër pa pa asnjë lloj asnjë lloj vizatimi thot el-jexeriu po argumentojnë të gjitha këto hadithe se pejgamberi për, për lejimin e veshjeve me vizatime jo të njerëzve do kodallim vizatimen të luleve këso më radh i ka pas shef pejgamberi json sallallahu alajhem këto këto e, këto veshje dhe me të tilla veshje Edhe është uh, që finosë për nga meri Johan sallallahu aleyhi vësillem Parej njyrave të robave që i ka dash për nga meri Johan sallallahu aleyhi vësillem Ka qenë njyra e bardhë Ka qenë njyra e bardhë Thotë se murat e ibn Gjundub Thotë për nga meri Johan sallallahu aleyhi vësillem Ka të në hadith Ilbë sulbjad Ilbë sulbjad Fe inneha atëharu wa atëjabu wa këffinu fia meuteku Ka thonbej nga mëdali sallallahu alaihi wasallam veshjen e ngjyrën e bardhë. Veshne ngjyrën e bardhë, nga sa ajo është më e pastër, më e mirë dhe në to vorrosni dhe çefinosni të vdekurit tuaj. Pra pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka dashur ngjyrën e bardhë dhe ka preferuar ngjyrën e bardhë. Gjithashtu do të kanardhen në hadithe të shumta nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi sallallahu alaihi wasallam, "Sa ajo është ngjyra më e mirë" Ajo xhira më e mirë, me të cilën ju keni mundësi me, me u vesh sikur çka ardha nga Abdullah ibn Abbas radiallahu an, nga pejgamberi ejon sallallahu alaihi wasallam. Ka dhënë dihetarët, por çfarë arsye ka preferuar xhirën e bardhë, ngasë ajo ndikon tek njeriu. Ndikon në disponimin e vet, ndikon në qetësinë e vet, ndikon në trunin e vet. Të gjitha këto dhe zëri ka marrë parasysh pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Ona që mund dietaret është më e pastërt, më e lehtë, apo dhe më e mira. Dhe më, dhe më e mira dhe në tavën rosen muslimane, me peçkun e ebardh, apo me çefinin e ebardh. Për këtë ashyë e djalë fejgamberi jun sallallahu alaihi wasallam, oj vesh me këto, me këto veshje. Ka nga një transmetim nga Zuhriju, ka një transmetim nga ë Zuhriju, ë, të cilën ka sjell Ibn Qayyim El-Jauziye, sejnëri për paganimëve Omeja, i cili ka sjënë një për udhtimeve. Ka sjënë një për udhtimeve dhe Oshnal me një kish, oshnal me një me një kish. Dhe e ka pa po një plak. Dhe e ka pa po një një plak dhe i ka thën Umejs, këtij arabit. I ka thën, ti je njëri i cili të vin mbas njerëzit. Ti je njëri i cili të vin pas njerëzit. Ka thën, nga cila ant vin? Nga cila ant të vin xherat? Dhe çfarë është ty frymëzimet? Ka thën nga ana e majt. Ha, I ka thën Cillat veshje i ki mës bërqefi, ka thonë të zezat Ka thonë, për pak do të ishe pengamber Mirë po ka thonë, pengamberi nuk i don anët e majta dhe nuk i don të isha të zezat Ka thonë, pengamberi i don anët e djafta dhe i don petkat e bardha Prokacienon joorn në mesin e priftave se pejgambert i duan gjerat e bara edhe i duan anët e djathta, sikur që do dhë të vim se pejgamberi ran çdo sen për gjerat e mira e ka bën me dorën e djathtë. Dhe e ka preveru që gjerat të bëhen me me dorën, me dorën e djathtë. Gjithashtu vëllazor për injyrat që i ka pëlqyer pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka qen injyra e xelbor. Ka qen injyra e e xelbor. Disa vëngjës e përdorin tani i jeshil, po Po i përmbahemi fjalorit të gjuhës shipet, jelbord, ndoshta tash kanë njëjën, i jeshil, ajo përçon e më rëndësishme kuptu çka, çka po thonë. Kaun da Enis ibn Malik radiallahu an, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka pëlqyer ngjyrën e jelbord. E ka pëlqyer ngjyrën e jelbord. Kanë dhjetarrat ngasë është më e afërta në në krahin e Sirrit. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka preferuar ngjyrën e jelbord për shka arsye, gasë është e lehtë. Kopësat janë me Me ngjyrën e jelbert. Kopset janë me ngjyrën e jelbert dhe ajo është më e mira në klasinë e tyre. Pra njerëzit kur dolën me knaqë sirrin, çfarë bën? Dalën në kopse, dalën ye실luk, dalën në kopçet e, e, e jelberta për të knaqur, për të knaqur sirr. Përkëta syje do të bëqai me xhezi e ka preferuar në petka ngjyrën e bardhë dhe ngjyrën e, e jelver. Kjo ka thënë tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk i ka pëlqyer ngjyrat e zeza. Dhe nuk i ka preferuar për burra ngjyrat e kuqe pastër. Nuk i ka dashur, do të vimë natë ato çka si ka dashur pejgamberi e selam, apo kur këtu jemi të ngjyrat. Bardha dhe e gjelbër ka qen preferencë, ndërsa ajo e cila ka qen pastër e zezë dhe pastër e kuqe nuk e ka preferuar pejgamberi ejon sallallahu alei dhe sellem. Për çdo çaj ka dashur pejgamberi alayhi sallallahu selam, cilia ka qen lëzet, e ka dashur ë parfumin, miskun, aromën e mirë. Anaqor në shohbre haditheve. Ka ardhur nga Enes ibn i Malik radhiyallahu anhu Se këtëm për nga Mberi a.s. Qëtëm për nga Mberi a.s. Hubbi bë i leje minët dunia Në nisa u të tibu Vë ju i le kurra të ajeni i fës salati Këtëm për nga Mberi a.s. Pre kësaj duniaje Më jënë batë të dashura Gratë në halal Dhe parfumët Dhe knatsia e syrit tim është në namaz Pra nuk ka mundë si as parfumi As gruja me mdalë prej Prej namaz Nga se knatsia e syrit është në Në namaz, përkatës ju yogazër, pejgamberi ejon alayhis sallallahu selam e ka dashur parfumin shumë. Ë uh, ka ardhur nga Anas ibn Malik se pejgamberi alayhis sallallahu selam e ka pasur në shpinë një enë. Anasin ka pasur shumë parfum dhe asnjëherë nuk ka lëviz pa u lyje. Sa ka dal, sa ka hi, ka ka dal, ka ka hi, vajdivi shoqëlim me parfum alayhis sallallahu selam. Për këtë arsye yogazër loj preferencë e madhe që besimtarit të përdorë parfum. Vazhdimisht i lyet me parfum. Vazhdimisht i lyet me me parfum. Kjo ka qenë vëzhgje tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. There is not never saq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka nxit besimtarët kur ti varrosin musliman shoktë vet me i lyme aroma të mira. Ka thonë lyje me aromë të mirë. Më jësaitësti un bar. Mi po vjen sa me ka thoshëm aroma në mirë dhe ka ardhur në hadith vëzhgje se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai ka urryer që ti vjen era e keqe. Me gjithë se ka arë në hadithëve dhe që ka arë nga Enes Ibni Malik radiallahu anë, Thotë, ma me sistu hariran, wa la dibajen, eljena min keffin nebije sallallahu aleyhi sallam. Ka thonë s'ku mprek mëndafsh, e as petë ka të buta, s'i kur që e ku mprek ma të but se s'adora Muhammedit a.s.a. Por sku as mundavesh më imir se sa doulla Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Allahu na mund sof në ahirat me hap prek dorën e tij të ndershme sallallahu alaihi wasallam. Edhe në këtë botë që s'kena pas rrezik më e pa, e as më hap prek dorën. Thot enasim limarik wala shemim turihan qatt au arfan qatt atyab min rihi au arfi, ennabi sallallahu alaihi wasallam. Po des kam nuhat er edhe arom matmir nga të gjithë famisë esa era që i vinte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me gjithë këtë vështirë e shtonte përdorimin e parfumin. Për Allah vet trupin e tij ka po qenë mësmërd era e keqe. Vet trupi i tij ka kundërmu aromë të mirë. Atë ka thënë trupi e bërë çetshëm. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberat kur vdesin nuk u kalmbën trupat. Për pra, so sa vësërs nëse supozimisht ishte zbuluar varri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ai shkon sikurçi ka vdekë. Dhe Çiqull çaltë çigavdek, që çasto është i i njhom, i freskët i pasor Muhamedi alayhisalatu vesselam. Shtes kësaj Allahu Azza vazhdimisht ka përdor, për zër, përmësim, vazhdimish përdor parfume. Për çfarë arsye o Allahu Azza që tuajle në muslimanëve për mosim, që duhet vazhdimisht të përdorni uh, parfume. Vazhdimisht duhet të përdorni parfume. Foth Anas ibn Malik e dinim Se këndej ka kalu pe Nga Meri A.S. në Medine Në një prej sokakëve dhe rrugëve të Medineve Nga misku që kundërmonte Misku pe Nga Meri A.S. Vëzër, s..... parën në sa është luj me parfum Me misk Pë Nga Meri A.S. Thot, ene si bëni me alik Kalonim na, së si ishte pë Nga Meri A.S. Por në edimin që këtu ka kaluë Epse, qatë shumë kundërmonte arom A na nuk i ka hië dhe zërë muslimani Me këndërmu dhe me shlu aromat liga është teks kësaj në xhami. Pse o vendi adhurimi, duhet të marr era sa më e mirë. Era sa më e mirë. Dhe kjo dhe zërë është Islami, nuk toleron që me ardh era e muslimanit të keqë. Ska tolerancë. Vet sa era e mirë duhet të marr. Pse jemi musliman, gjysma e imanit është pastërti. Gjysma e imanit është pastërti, oz. Pa pastërti, si do ta marr imanin? Njeri farzil matmaç shëkulin në botë, cilë jo namazi. Paranë në nëmadi, cilë e a farzi ma i madhë? Pasërtia Pa përde s'kanë mështë Pa pasërtia s'kanë mështë Pa të hretë s'kanë mështë Për këta syrë dhe zërë besimtari duhet vazhdimisht Me kanë arom mirë Arom pasër Arom pasër Për këta syrë dhe zërë Për nga mëri johën s'allatëllem E ka pëlqyër aromen e mirë Edhe këtu dhe zë kanë arde haditit e tjera Dhe se e pasërojnë Këtë Petralitet të pengamberit a.s. Thot i mënkaj i melgjëzije E përdor të shqum Pengamberit a.s. Parfumin nga se E uren të erën e keqe Ndërsa Parfumi ka ndikim Në ruajtën e shëndetit Dhe largimin e dhimbjeve Dhe se bepeve të dhimbjeve Nga se është i fuqishëm Apo nga se është i fuqishëm A ndaj sot përshem bubezer, Kër njeri është i smooth Dhe don shpejt me e mor vetën Përdor parfumet fuqishme ja, I afron këtu Nga sa to E, e, e ngriti një rihun E ngrin lark Nga se ndikun shumë të këshëndeti Shëshëndeti e tina A dhe të të i mënkaj me gjëzirë në zedul me atë Kushtë do në me u këthije Se parfumi ka një dobit të ma dhe Në në zanjën përmenç Në kryimin e atmosferës së mirë Dhe shikon në vezë kur tim me një dhomë Dhe ven era e mirë Të rihet atë Kur tim me një dhomë dhe ven era e keqe, nuk Njëri u ndikohet prej aromave Njëri u ndikohet prej aromave Kjo dhe zër ka qenë pjesa që i ka dash Për e gjërave të veshjeve dhe parfumeve Për e gjërave që i sëram, dhe zër, uh, ka dash uh, Për e gjërave që i ka dash për e nga mërë Ka qenë Mendimi i mirë Dhe fjala e mirë Shume ka dash për e nga mërë fjalen e mirë Dhe ka urryjër fjalen e keqe Ka anë nga ebi horera të radijallahu anë Se për e nga mërë i të lejë sëllatë dhe selam Vajekra hut tira El feel, kanë dhe në djetarët feel është fjala e mirë Nërsa tira është ajo ogurzija Me ndjel keq Me fjala që ka i përdorna në na Që prapë për e përdorna Që dikush më shkoj lak Ogurzi, ndjela keq është baksus, që ka i thëjnë në da Dikush të tëtë, unës këtë dit Se du së om Ogurzi për mu, është e keqe për mu Të na i dhë, baksus, nuk ka baksus Apo. A Të gjitha ditë t'i ka kryu zoti Të gjitha gjitha t'i ka kryu Allahu gjele gjele aluhu Për nga mësa me urejnë të fjallën e keqe E urejnë të fjallën e keqe Qikodhe zë arabët Njerit smut i thojnë i shnosh Njerit smut i thojnë i shnosh Qështë i thojnë i shnosh Për shka këse Kanë shpresë që të shëro A dhe do të e bihojnë E për qenë të mendimin e mirë E kanë komentu me qfar Me fjallën Me fjallën emir Ka orë nga enesim një malik radiallahu an Se ka thonë bëngambir a.s. La adwa wa la tajra Wa juqibu nil fellu salihu El kelimetul hasanetu Ka thonë bëngambir a.s. Ska adwa Adwa ashtë kur diku shtot Mosëllim e këtasë të në gjithë qëta Mosëllim e këtasë në gjithë të kjo Edhe tajra shka ashtë Tajra ashtë asht, Kur ti me ndonë se e merë një ruk Apo kalon një zog Apo kalon një matë Pus paskamë me, pa me, paska me hec mirë. Kjo do të zëre keqja. Këni vënë disa njerëz këtu e kanë fat keqësisht. Çekne nuk i bijse ndodhe keqja. Kjo do të zëre me lu çejtane. Thotë galojnë në mac, na lu ktha u te mas, nuk ban kështu zot. Disa i kanë ditat. Ditë tani më, dita 13, dita 15, disa e kanë rruna zot ala ma keç. Shkojnë të lexojnë horoskopin. Edhe thotë sot për Muzi paskamë hec. Zot më lezë horoskopin, veç më lezëu o kufër. Më besuan ta dalë bifë. Më lazu vetëm o kufër. Me me me me besuan ta del profesi Allahu xhele xhelalu. Shikon mundësi vetë kush më të përka përka përka për saktuar fatin tyje. Pa gazetari atje ç'o Marok më thon kush ka lind në janar ç'ështëu. Kush ka lind në shkurt ç'ështëu. Kush lind mars ç'ështëu. Shikojmë si Oliver. Aldevësit do ul me vas, imanin e fort, besimin e fort, tauhidin e fort. Po çfarë ashyë mos mundi gupi këtu pikë dora? Xherava. Shikoj pe nga mos e kam thon. Ska të ngjitme. E as nuk ka toira. Ska pikë ti zogit, pikë saj mace, pikë saj dite. Ka thënë Ali ibn Eserad sallallahu alajhi ve sellem, "Mu më pëlqejnë mendimi i mirë dhe mu më pëlqejnë fjala e mirë. Mu më pëlqejnë fjala, fjala e mirë." Dhe gjithashtu ka ardhur Hadith nga Enes Ibn Malik radiallahu an Se venga merit a.s. kër ka dalë për jasht Ka preferuar se ti dëgjon emrat e mir Sikë për qemu ja rashiru, ja ne gjihu, eksu marat I ka pëlqyjër për venga merit a.s. emrat e mir Dhe kure ka një në një emr të ranë, u ka mërzit Dhe si ka ardë mirë Ka ardë njëri, dhe venga merit a.s. edhe i ka thën Venga merit a.s. si e ki emrin, ka thën hazën Hazën o njëri ranë i ngarkun i vështirë ka dhënë me ngam i vështirë ka dhënë pesë sodë ki i lehtë ka thon çashtu çish po thuthi ya rasulullah i lehtë këtë që familja pesëovet vënë sam sahlit e ka dhënë sahel i ka shku jetë aq i mirë me pasuri me bollok me ilm me krem ka kanë njëri tjetër te be ngë selam dhe ka pas një emër në një ka dhënë si e ke emrin ti ka dhënë hazm iran i, i vështirë ka thon ndroje banë ma të lehtë ka than se ndroi emrin e babas, çka më ka lan baba. Ka than moje. Fot tabini, fot tabini, i cili ka qen prej dietarëve. Thot na shkon jeta me Tran, shka kuçi babgjishi se ka ndroi emrin. Na ka shku jeta me Tran se babgjishi sahabiju ka qen nuk e ka ndruar emrin. Por këtash i vëzë pengamirion sallallahu alaihi wasallam e ka dashë emrin Emir dhe e ka dashë fjalën Emir. E ka dashë fjalën, fjalën e Emir, thot Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani ka dhan al-Halimi, thot e ka pëlqyjve jon sam fjalën Emir, ngasë ajo është mendim i mirë për Allahu xhënëlalu. Sikur kur thonë njerëzit, haj se kena mëmri, a si ja dalmën çosh, a si kimu shnosh, a si bota mirë. Këzore don Allahu xhënëlloja. S'tito mënu mirë për Zotin, me sikur thumë, me imin Allahut, me fuqinë e tij, a kena më ja dal. Këni bota të sa njerëz, valla zor. Problema, shumë punarana, mos rëni me këse njerëz do të jetë. Se këto ja u hanë shpirtin bin duniar para xheretit. Zorë, shtirë, së nja kalon po, A, a këti fjalë tjera Për këta së ju dhezër, pengambe rëzëm, i preferon të emrat e mirë Dhe ju thonde një muslimarve vënëju e vlatëve vë të ju emrat e mirë Gjitha së dhezër, pengamberi a.s. e ka pëlqyrë emrin e bukur Kjo ishte fjale e bukur, tani emri i bukur Nga Ibni Abasi radiallahu anë Se pengamberi a.s. ju ëgjibuhu kullu ismin hasenin E pëlqen të gjdo emrë të bukur Zë emër të, të bukur Dhe të gjitha ashtu vëdhe zërë Për nga mërë a.s. Kur e dërgon të ndër një njëri Ndë një pun a, E vetë të sjek i emërri Ka arë një një trasmetim Se Për nga mërë a.s. Ju ka dash një delegat Me qu me një venë Me kry një pun Ka arë njëri ka të në sjek i emërri në ti Dhe ka posë emërri në ranë Ka të nullu Ka të tjetër ka të në sjek i emërri në ti Dhe ka pos Po thalo si juë vëzer, kësa emrin ndikon tek njëri, se si e thiri njeriu vazhdimisht atë emër. Me këto vëzëlo është një thirrje tjetër prej ë neven marrë nga këto hadithe, zvan mia u ndryshojnë njerëzve emrat. Allahu subhanahu wa taala por shemë nevet na gatim meu emrat mirë. Dhe shumica muslimanë por shemë mundohen vendosin emrat e mirë. Allahu subhanahu wa taala për shembull, ja ka vendosur emrin, apo baba ja ka vendosur emrin, bazuar në fe në emër, apo apo bazuar në në kuptim të mirë. Në gjuën shka aje ka dhe shkoj njës njës njëndrojnë Abo, aje ka emrin, por shemur aje ka me ledzum e emrin komplet E ka shumë emrin e bukur A ma tisha fat kecës njërës i të tiri në shkurtimisht e emrat Se, emrin vëzën nuk lejot me e shkurtu pos nëse nuk ja up kuptimin Por shemur vëzën i ka thonë a ishës ja a ishu A ishe, me të mërvute a ishe tu A i ka thonë a ishë Për përgdhejlje A ma nuk ja ka up kuptimin A më përshemi më të nga e zërë të na heki përshemi A e ka e më shumë të mirë A po A e ka e më muhammet A i thotë meti Vëlloha A po ka bëjmë të Qa meti A e ka e më shumë A, a e më shumë të mujë Përshemi më Sulejmana Apo Zekeria Apo Jahja Apo e më të mirë Të të pengam bërve Dhe a i shkojnë e thirë Shkurtimish A kjo e keqe e kësaj A para me nga e zërë që na i do gjo mos mos banalizojmë emrat kod. Shkolën e thirr me emrat kapshëve, shkolën e thirr me emra të insekteve, ë, çka është? Apo nuk ban kështu o vëllazër? Pse? Mirë, pse balla ja kalon këtë emër? Për më e thirr ti. Që unë kam të gjithë vëllazër, emrin na për plot mahalla, unë ende sot i njoh emrat njerëzit me novë kapalidje. Dhe kur e kum kuptuar çfarë emra kanë ata njerëz? Kjo është xhur xhunata Allahu xhelala. Më jep se na çfarë i kemi mësuar? Çi kemi emrin? Apo hafuz nuk ja ditë emrin e njerit. Pse? Ka shkuar njëri ka dekë çademin. Të i thonë njerëzit kështu kështu. Allahu thirrni njerëzit me emrat e vet. Allahu i jelova don më thit. Ud'uhum ila aba'ihim. Thirrni me emrat e baballarëve të tyre të dhe emrat e tyre. Të po josëm po Lëzor, për shembull. Digjostat po hanë për gdhëllje, po s'ban për gdhëllje. Çe pengon sa me kohën me Muhammed. A bëna me Tir Metia. Çaqë yolësin. Jo, Osban kështu. Pe do Muhammed, ai quajmë Muhammed. Dhe duhet me e dhirë emrin e plot Si do më dhirë nëse janë emra pengamarë Dhe duhet me e dhirë me emrin e plot A e ka emrin Jusuf E dini që i thoi Pse, pse o dhe zërë Shikës fara emrin Jusuf Në Korani përmen do dhe zërë Në Korani përmen Dhe kjo dhe zërë lojra që bojën Shpesher Dikush dhëtë Po na se kena për, E di që se ki për që dhëtë Po ja hu përblerën Ja hu përblerën Thirë një njerëzit me ena që kë Nëse apite telefoni, mos e shujt aty Cufa, po shujë Yusuf. Sa ti kur ta shih në zonë Cufa, Cufa, kur ta shih në zonë Cufa. Ama kur e shujnati Yusuf. E thirr Yusuf. Mos e shuj aty, për shembull, me emër të shkurt, shkruaj të plot. Është ani har, këtu dhe har, këtu trah këtu, për edhe pastaj, çojva zë dokument. Ata planojnë ti dokument me shujt, për shembull, ti kur e nxjernë në, në shtecin. Me thon, shkruaj aty këtu, jo jo, atë berbe emrin e plot, çka e emrin këri emrin e plotë thozë edhe na xhirat që na muthin me emrin plot thozë alhamdulillah musliman di kanë emrat e mirë pse duhet na mi shkurtu mi krasu ato therrat që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala përkatasojë ozër pejgamberi sallallahu alaihi dhe emrat e mirë në një prej luftave thozë marrëveshjeve të Hudaybiya kanë ardhur njerëz i si vazhdimisht njerëz mos njëri njerëz mos njëri dhe një herë vjen Suheil ibn Amr si nikasin pagan pasaq apo musliman Por duke që jenë pagan, e ka posim në Suheil A bo, Suheil Të nejdojnë Suheil Suheil është të jë Qa është Suheil dhe zër? I letë, i letësuar Kër e ka pa për nga mësam se delegati paganve po vjen Suheili Që ka thënë, se hule emruna E ka lidhë me jetën e vetë Ka thënë, u letu puna jon Uje, U letu puna jon Dhe shko shumë më interesant dhe zër Kër ka arqë ki Suheili Im në amri Suhejli i biri amrit Emrin e ka posë vetë Suhejl, baba vetë amr I leti i biri të gjallit Thotë pengam sëram U letu puna Dhe me qatë njeri kanë bo marveshje Dhe preqesan marveshje O zgjeru islami në kret anët e botës A në dhe sër në besimtar në shiko Pengam sëram i kam su njerëzit Emrat e mirë Ka arë në hadit e dhe, dhe sër Se pengam mërë alë i salatu sëram Kure ka dëgju dikujt emrin e mirë I është pa në fytir Hareja Kërëja ka një dikut emrin e mirë, jështë pa uh, e, hareja Dhe ka të në tjetarë ove zërë, emri është lidhja parë një, e njeriut me njerëzit e tjerë Kërëti tako është me një njeri, gjëjnë e parë, qëka e ja lipë? Emri, si e ki emri Pas taj fillon me, me ka dhët i shka tjetër Parëve në pinë startja të cungoj në emri Po të ka dhëjatë plot Apo, po që e me vëzë oka dhërë, ene Muhammed, unë jam Muhammedi Po, a ndaj siko, kur e ka nipësondikën me emër të mirë, ju ka pop ftyrë. Dhe kur e ka popi nga mëlia li sallallahu alaihi wasallam se dikush e ka pas emrin e keq, o murzit. Dhe ka shkuar me ja ndryshue. E shumëra emra i kanë ndryshuar, më vonësam nga Imran i ka bëu emrat e Ale. Po di ibn Qaim al-Juzije, Allahu e ka bë në natyrën e njerëzve ç'ta pëlqejnë emrin e mirë, ç'ta pëlqejnë emrin e mirë dhe ta duan atë, dhe të, të anojnë nga ai. Andoj shumë për njëzë dhe vëzër e doj një njëri nga emri i mirë Nga emri i mirë Dhe njëri vëzër e, me fantazineve të fantazon, il iluzione Por që imë kër e një një emërt, një vajze, emrin A i ka mundë si kur të ashove për të një tutët A ma njërë kër e një emrin, po të më shëllat që farë emri paska A ma kur të ashove, si kur që të regon një hoqë në Maroko Thotë më shkujti një një, një gruje letër Dhe më tha i du shumë dërset e tua Edhe i pëlqej dërset e tua Edhe jam i amullzupi dërseve tua Dhe më pëlqejnë veshja jote Samir veshë që kështu me radhë Apo Dhe filloj me me treguë Edhe o që duke i kalzuë thot Thot ama ju më s'menoni Shkas duke me menuë Thot se në fund të letrës më ka shkryt Une i kam vitët e gjyshës tane Dhe po më s'meno që une Se jam duke të lafdru Unë jam gjyshja jote Pro njeri ju vëzre Mirë po em Shikoha Allahu që se ka vendos Livrit e vetë emnin Kur'an I ledzuh shmi A ka më lecë e Kur'an i se ledzuh Allah në më nësot me, me ledzuh Vajtë zimisht Kur'an i në Zotë i Gjellë Gjellë Dhe me emsu ata Shikoha emnin e Muhammed Sa Muhammed i lafdruar Dhe kitë dunjaja i lafdruar A ka dikut që e sham Pos një njëri poshër i lig po Pos një një i poshër i lig A më më përgjë si krejt e dojnë Muhammedin Salallahu alihi wasallam. Po di ban qaimo dizie, njerzit i duan emrat e mir, rahatohet te emrat e mir, pergzojn me emrat e mir, shfashen harrete emrat e mir. Ç shikoj per shembull njerzit kur thonin emrin paqe, selam. A kini pa vë shumë interesant. Edhe marran accat kur dalin televizor, kur pordorin emrat e mir na mashtromi. Harrojm qe o kriminal, qe o injeri prisht, qe ai ka i ka bova per shembull vrasje, ai kur thon per shembull do ta bojme paqe Do të pojmë për sigurin e juve Dhe na thëna E, mirë për po folki Vala për në knaci E një një po a, Pse se emri mirë ndikon o dhe zër Emri mirë ndikon Thati më në kajim elgjozie Andaj thati shikoni njerëzit në emrat e tëre Se si këzohen me emrin pache Me emrin shpëtim Me emrin sukses Me emrin urime Me emrin përgzime Me emrin fitore Me emrin gëdhënjim Me emrin levërdi Kënjë po një zë dojnë levërdia Fit ka dhon me emrin mirsi eksomeral te gjitha ato krenari dhe trimri dhe pasuri ka thon jan emra te cilat njerzit i doin shishja leon anajme njeriu qe rinjon joshive trim mos ani ha trim atsan emja kalon trim krenar apo pse pse i vno te tarab dnoliz is aziz ilar se se emrat zon dikon emra emrin dikon njera prej dyrve të njohjes së Zotit, cila qysh e njoh na Zotin? A e ke na pa po Zotin? Jo. Qysh e njoh na Zotin? Me emra. Lillahil walillahil asmaul husna. Allah i ka emrat e bukur. Për këtë arsye Allahu emrat janë shumë më në e rëndësishme se të vendosen, të vendosen të të bukur. Gjithashtu Allahu pejgamberi jon Sallallahu alejhi dhe zër, johen, e sellem e ka pëlqyer i ka pëlqyer ëndrat e mira. Ëndrat Emira, në fund do të shohim disa ëndra që i ka pasur pejgamberi jonë, për Ali sallallahu alajhi wasalam, mbi pronësi që transmeton Anas ibn Malik, pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasalam i ka pëlqyer ëndrat e mira. Dhe i pyet të sahabët, a mos ka pasur dikush për Juve ëndër të mirë? A ka mos ka pa, pasur dikush për Juve ëndër, ëndër të mirë? Për këtë arsye, pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasalam i pëlçente ëndrat e mira dhe i komentonte me të mira. Dhe i komentonte me të mira. Ka ardhur Nga semurat e ibni Gjundep Radiallahu anë, se thot johu, dit Për nga mësëllem, një ditë për ditë e fali namazin Dhe u këthika na Dhe në fa Cili për juve prame ka pa dhe një andër Dhe Kush kalzojke që ka pa andër Për nga mësëllem, ja, ja tregon Dhe i dhe thonë të masha Allah, masha Allah ekshumarar. Pra i komenton të me të mira Andrat, për këtë ashy e ka, ka ardhur hadith nga pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam, adhith e kanë Imam Bukhariu se ka thënë alajhi wasallam el ru'ya salihatu min Allah, wor ru'ya sau'u min ash-shaytan. Ka thënë pejgamberi alajhi wasallam, andrat e mira janë pij Allahut, andrat e këqija janë pij shejtanit. Andavezo kë është liç, kur shih andrat të këqija, çka do të më bëj? Jo 24 orë hojë hojë, kalzo më shaqun po, kujtos ki po. Ki rroju nëp Kira pa e falë vitrin, kira pa falë namaz ë në nëmashëa kime po, që do me po? Kime po trishtime, kime po friga, kime po angth e kështu marat Ama, bjerë me namaz Apo që është ashtë në ramazana ondra? Falë taravi, falë namaz Falë, falë, bjerë me dhikër, bjerë me kuran E ba në jetën me, me, me muqunë si firë Nuk shëfë andra Ama, dë gjështë shkasë dë gjohët Kshirë shkasë kshirët Bersit mundosh, çka kemë pa? Ka thënë pejgamberi pejgamberi alayhisallahu selam, Sena "Andrat e mira janë pijallait." Kanë thënë dijetar, "Andrat e qarta me mesazhe të qarta, me mesazhe të mira janë pijallait." Ka thënë, "ndërsa andrat e liga, trishtuuse, me ankth janë biçitani." Pse? Shiitani do me tutnjerin, vësh do me tut. A nëse nuk kërkohet për çdo sem koment, ojo çka i bie kjo? Thuja udhubi billahi minash-shaytanir-rajim kur josen. Kur jone nuk i bie. Vazhdo, vazhdo e jetë, mos u ndal me andrat e liga, për çka pejgamberi selam Pëllqen të andrat e mira dhe i komentant të andrat e mira Për e gjëra dhe zërë që i ka dosh pengambele alisera dhe selam Cile ka qenë dhe zërë? Pengambele alisera dhe selam e ka pëlqyuar të djathën Anën e djathë të vetës Dorën e djathë të vetës Për këta sy e ka ardhë nga pengambele alisera dhe selam Se të gjithë të gjërat e mira i ka ba me dorën e djathë Nga Aisha, transmitohet, radhjallahu anha, adhjini që kanë zile ma më Bukhariu dhe ima muslimi, thot Aisha, radhjallahu anha, pe nga beri jonë, sallallahu aleyhi sallem, e donë të përdorimin e të djathëtës në gjësen, kur pastrohej, kur i krehte flokët, kur i veshte këpucët, e përdor të djo, dorën e djathët dhe e niste me djathëtën. Kur ka i në gjami, ka i me djathëtën. Kur ka... Kur i ka vesh kputa ka nis me djathën. Kur i ka vesh teshat ka nis me djathën. Kur i ka kur i ka la trupin e vet ka nis me djathën. Për shembull kur ka mosul e ka la pjesën e djath, pastaj e ka la pjesën e e majt. Këtu vetë ka cin, abdes kur ka mosh çishkamor e ka la një dorën e djath, pastaj e ka la dorën e majt. E ka pëlqyrë në çdo send me parapri, dora dora e djath. Gjithashtu veza pejgamberi jona sallallahu alaihi wasallam kur ka dhon ka dhon me djathën. Dhe gjitha që përshumë kli ka dhanë dikujna E ka dhanë me dorën e dhjath E ka dhanë me, me dorën e, e dhjath Ka gjitha qëto në hadith Se bëngam beri jo Qka ka pas mundësi Me ba me dorën e dhjath e ka ba Qka ka pas mundësi me ba me dorën e dhjath E ka ba Thot imam nevuviju Dhe kjo të regull I prerë shëri atik Se të gjitha gjërat e mira Bëhen me dhjathën Si veshja e petkave Si veshja e petkave veçja e kapujve, si hyrja në xhami, si larja e dhëmbëve, si përdorimi i mjetet për pastrimin e fonjve. Fillon nga e dhjathta. Si pastrimi i mustejve, shkurtimi i mustacëve ka filluar nga e dhjata. Si krehja e flokëve ka filluar nga e dhjata. Gjithashtu bejën selam kur i ka qet floktë veta ka filluar nga e dhjata. Kur ka dhon selam Namaz nga ka fillu Selamu alaikum wa rahmetullah nga edhjatha Gjithashtu kur i ka la pjesët e trupit në gusël I ka la nga edhjatha Dhe gjithashtu pe nga me selam Kur ka dalë prej banjës Ka dalë me të dhjathën Gjithashtu pe nga me selam Kur ka hangër dhe ka pi Ka hangër me të dhjathën Kur ja ka zgjot dorën dikujt përshëndet Ja ka zgjot me të dhjathën Kur ka bo haqj E ka qu dorën e dhjathë Për me përshëndet Gurin e, në q Dhe të gjitha veprat e mira i kabo me të jathën Dhe kundërta Kur janë disa gjëra që kanë të likësi I kabo me të majten Si përshemu, kur ka hi në banjo Ka hi me të majten Që e fundit jasht me met e të jathën Dhe kur ka dalë prej gjamiës Ka dalë me të majten Që e fundit me met e të jathën Gjithashtu për nga meseram Kur ka është pastruar nga jashtitjet është pastruar me të majten e ka privuë dorën e djallit nga nga këto gjëra kur i ka heq teshat i ka heq nga e majta por e ka heqni dorën e majt pastaj e ka heq dorën e, e djatë dëgjojashtu kputucët një herë ka heq të majtën pastaj ka heq djatën e kundërta kur e ka vesh një herë ka vesh djatën pastaj të majtën dhe këto vlezër këtian sunnetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam digu sot a deri çetua po deri çetua nuk e kemi pejgamber por çka vjen vlezë za pejgamberi më ndjuhë se ushvexhës Edhe që është deshësh Edhe që është lachësh Edhe që është hinë gjami Edhe që është hinë në shtëpi Edhe që është delpi shtëpije Krejta kam supe nga mbili jonë sallallahu Aleyhi wasellem Për këtë asyjo vëzër e ka dash këtë, këtë uh, veprim Nga se Allahu Gjilloala uh, E ka quajtur E ka quajtur të djathëtën Qfar si bereqet në Kur'an Gjuna arabi i thonjë të djathës jemin Dura e djathë është jemin I thonj barachat. Pra barachat. Allahu akbar, Sallallahu alaihi wasallam, e ka pëlqyer kët kët kët veprim, thot Ibn Battali, në mënyrë që veprimët e mirat të ken barachat, në mënyrë që veprimet e mira të ken barachat. Jallashallahu izra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka pas e ka pas të pëlqyer ç'gat luftrave, ë luftrat Tiban, çgat pasi të, të kalojë dreka, pasi të kalojë Dreka dhe do të bëjmë disa paragrafe më detajuluar në në vendin në vendin e vep. Gjithashtu Allahu Ze pejgamberi i sam e kapulçur kanun. Ngjyrën. A do të vënsami ka dhan jehudit nuk përdorrin kan, përdornë ju. Dhe ju ka shku kundër jehudive ka thënë ë enes ibn Malik radiallahu an pejgamberi alayhisallahu selam kanat tujibuhu al-faghia. I kapulçi al-faghia, ka dhan dietaret, ajo është çfarë? është kanë. Ngjyra, ngjyra e e kalës. Dhe gjithashtu Zotëri pejgamberi ejon sallallahu alajhi wasallam ka pëlqyer një varg veprash. Një varg veprash. Cilat vepra i ka pëlqyer Zotëri? Cilat vepra i ka pëlqyer? Vepra apo silësia e veprash që e ka pëlqyer pejgamberi ejon sallallahu alajhi wasallam, çfarë ka thënë? Vazhdimësia në vepra të mira. Vazhdimësia në vepra të mira. Ka ardhur nga Ajsha radhiyallahu anha se ka thënë pejgamberi alayhi sallallahu selam e ka pyetë një njeri Ajshën ti lla vë për kaq shumë ka e dashur te bejam se më ka thën Aisha el daimu ai që lla ka thën e dael e vazhdueshme dhe sot ende përdoret ana kur dikujt dosh mi thon vazhdo i thon dawam qe përdoret te turqit nga se os ju arrave i thon dawam çka i bje vazdo vazdo krye punën mos e ndal fare mos e ndal fare thot Aisha shumë e ka pëlqyer punën e vazhdueshme edhe ne sot kom pak por më e pa e pa ndërprer Jellash do të lëshë qarën e Hajeshare radiyallahu anha hadith e kanë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi se ka thënë pejgamberi alayhisalatu ka thonë për pejgamberin alayhisalatu selam ka anehu deimatan vepra e pejgamberit ka qenë deim dawab sunnah alkur asnjëherë nuk ka qenë wa ayyukum yutiqu ba kana yutiqu rasulullah sallallahu alaihi wasallam po cili mundet me bashkë ka bopensa nuk mundna me bop asha ka bop pejgamberi alayhisalatu alayhisalatu selam cili ka cin sereve lëzən Cili ka sinë se bepi Ka dhën djetarën Sepse vepra e pakt E vazhdushme Osh vepër e shpërblujer Në vazhdimësi Ka dhën dërsa vepra e madhe Jo e vazhdushme qfar, Osh vepër e cila shpërblejet pak dhe nalët Shpërblejet pak dhe ndalët Për këtë arsyje Ai cili vepron pak Po pa ndalë si nalë dhe shpërblimi Dhe sa ai cili vepron shumë Po re nalë Abo nuk shpërblejet Apo, për këtë asyje, thati ma më ne u iu Bidawamil kalilit e stemir rrutaët u bidhikr Ka than, me pak pun të vazhdushme Vazhdohet për mendja e Allahu Gjillegjelalu Dhe sinceriteti, dhe mbikqyria Dhe dhenja pas Allahu Gjillegjelalu Ndryshen nga veprat e rana të cilat bëhen shkurt Për këtë asyje, thati ma më ne u iu E pak të ashtë e vazhdushme shtohet Dhe ja kalon të shumë të së ndërprerë Kini patë dhe sa njëzit nisin me hujum Hujum, hujum, hujum, në alën Dhe sa të njëzit e mori me kadale Kadale të kapak, kapak Nga pak, nga pak, pandal Dhe pandal, veprat e mirë A veprat e shumë ta Nuk i danë Allahu Gjellë Gjellë Shiko dhe zër, Allahu Gjellë Allahu Gjellë ka borë dyre qatë sabak Farz Derin De drekës ki kur gjo A ma sabaj tjetër këtë vejnë prapik i dyre qatë Para më roki po disën se sot abanunë kaza. Cili njeri ka fol kaza, zot? Të njeri ka fol kaza. Ai e shikonin Taravi. Pse? Pse Taravi as pak më ran se na mos të tjerë? Sepse i kishin 20 meran. 20 kg meran. Këni pa njëri për shemb thotë, unë si ti fal, si ti me drek me me me, me, me sabah me drek i kindi aksham i acid, që të prnimi ha. Eraon as ajo. Nga pak a pak e Allahu xelallahu i ka i kanë dhuar. Për këtë arsye, zot, pejgambër e pëlçën të çovëpra të bëhet pak Mosal, mosal. Wallahi ni facën dit me lexuar jash Ramazanit. Po shturp me lexuun Ramazan Ramazanit facën dit. Torposh me lexuun i facën dit. Jas Ramazanit, ni facën dit. Tan tan vitin djisëmën e Kuranit. Dy vite komplet. Ne unë thotë, jo jo jo, unë kur ti hi apo uh, ti hiçi hi. E hi. ai, ja, kibodi sa thotë, jo unë zdukso, unë kur ti abi ani milionero ja hiç. Olla, valla prit ti pritim me dhani milionerot ja zdi dinarët e nzet. Njëtësh të sadakaja vdesur. Jabe me për dit dhe dinar Për dit një qinë dinar Për dit një qinë euro Mardës farë sa dusi social kije Dhe financiar Ama jopja të në jaja Jam tim le dhune Kan me pa dunjaja Jopja të ki me dek pa dham Ne edina të ta Për këtë asyje dhe se shiko për nga më së ram E pranon të pisahabëve hurme dhe se Vindë e sabi dhe Ja Rasulullah Ato në njësim për luft që që hurme, Ato në njësim për luft Ato në ke që qëto hurmet Njëhen hurma pandërprej vazhdimisht pandërprej me vepra të pakta të pranuara te Allahu te bareke te bareke wa sala uh, gjithashtu dha ze pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam uh, prej veprave tësat i ka dhënë shumë dhe tepër i ka vlerësuar kaq çein namazin as nëse sense kapu me namaz as në vepërs ka ardhe namaz për këtë asoj pejgamberi som ka thonë po si ket njerzit i du gratë mia i du parfumet por Namazi është knatësia syritim Namazi është knatësia syritim A të dhe zë nesim si të simtar Nëse nuk arrim Me më pru namazin vepër më dashër të na Oloj, zdo vepër shka e banë ti I ashtë ta namazin Zdo vepër shka e banë ti Më pak që muar Ndërko që namazin Nuk është ma e që muar atë ti I kënë nga nga nga nga nga nga nga rënditja Rëndit e namazin të parë Ska me namazin të të Me namaz ka njës kjo fe Me namaz kan një iskë fe Në var falën pengambert Në var falën pengambert Thot pengambert sam E kan pa mu së në var të falë Kura takua pengambert sam E kitë pengambert Që kan bërë dhe se kan fa namaz Kura takua pengambert sam Me Allahun gjelle gjelalu Që i ka than Allahun gjela Namazin farës e ki edhe se në i posht Shkot posht Namazin e ki farës Edhe ka, edhe ka E ka krye bisedën me Allahun xhelalu ala. Analizojmë se namaz nuk e ka onëriu. Çka ka qoa? Për këtë ajo sjellhet nga të gjitha veprat. Pejgamberi sallallahu selam e namazin, ka dashur më shumë dinamazin dhe çfarë ka thanë? Unë kënaqsh në namaz. Kënaqsh la. Dhe vetë këtë si ajo ti bon qayme jazia o shmatsi i i amanit të njeriut. Keni pa në korona emani men nëpër dit kur na ku pritesh më temperaturën që ka më të. Ta mat kë temperaturën si dush. 36, hin 38, nëzërshin jashtë Nëse e supozojnë ashtë të vëzër A i matësi A e ki imanin të aman Sa temperatur ka të ti për namaz Sa knaci ka të ti për namaz Sa kna që është namaz Qa që ti e donë Allahun subhanëve tjela Tjerat, shka shkru në tim Facebook Shka shash me njerëzi Shka isha në dunja në mënë të hakit Në mënë të Koranit Aja veç u e belën Shka të rinë për ti e ti se di kime mërë vështë sa të ishë Në njëri nëse nuk e gjenë kënatsinë e vetë namaz, a e gjenë kënatsinë e vetë Facebook, Wallah e ka problem e imanën. Wallah e ka problem e imanën. Këni pa njëri, këna qënë Facebook. Aba. A po, e thot që jam të, jam, a këni pa, e thot jam të shkatru armist, po, po, në e dim që shkatruon në armist. Hën falu, falë namaz, bahu njëri, bahu njëri që që ka hije, muslimarit. A dhe thot për nga mbërë, a.s. A dhe thot për Këna që të shiri, kur lida, njitha namaz. Ka njeri nga khuzaa, njeri, dhe ka falë, përta se me një namaz, ka thonë kështu. Ka thonë lejtë e njësër lejtë fëstarahtu. Ka thonë më këndë falënë edhe të rahatona. Shku që dhe nëna, ajde falënë mi edhe hajna bukë, rë hajna rahatë. E ka një një njëri që që të thonë, dhe nuk e kanë pëlqyrë sahabë dhe tabinë këtë fjallë. Kanë thanë, e kimi të gjupin nga berin, sallë a sallëm, duke thanë, Ja Bilalu, salata, thani, e kimi salata e rihna biha. Kanë thanë, e kimi të gjupin nga nësëm, duke thanë, O oh, Bilal, thire i kametin për namaz, që të qëtësohëmi me të, jo prej ti, me të, ka do dhim, lisja, me dhe prej. Ne, ne përshimë, qka bojna dhe zë? Na qka thojna, dhe na qka falmi. Thojna, a falmi njëherë, mësane, si t'ulmi, dhe më dhërën, sa vdegam me skundertim, dobejm sa me kapos tundert. Ka thon a ha ina e krija me thang me moshit, ul, si lidh me toval tanat. E thot di m'kaj me xhëzie, mejis edhe mufal, por m'rahatuo mir, ama më e mira cilaha m'rahatu me namaz, jo pre namazi, me lo tu me namaz, jo pre pre namazi. Dhe tash Allah zerkart nga pejgamberi jon sallallahu uh, aleyhi dheh sunnetha e shurta se kanë ardh mbi vlerën e namazit, dhësat, dhësat, një, se do kimundsim të promovengase nuk është tani edhe kjo tema e theqsur. E jona Gjithashtë të lezër për nga mëri johën sallallahu a sellem E ka e, dëshiruar Që gjithmon Veprat kër ngritën të Allahu Ta gjenjë a gjërushëm Për këtë asju e ka orga e bihorejra Se për nga mëri johën sallallahu a sellem Ka të në hadith Para Allahu të aradu l'a'malu Jo me l'ithnejni ve l'khamis Të Allahu ekspozohën Nëzirën për logaritje Dhe kalzohën Logari Zdo ditën e hanë Dhe zdo ditën e ej Andaj un dua që vepra ime të dal para Zotit e unë jam agjërush. Për këtë arsye preferohet agjërimi ditës së Ramadan dhe ditës së 10-të e ia sh Ramadanit, ia sh Ramadanit. Pse ka thënë pejgamberi alayhis sallam, çetë dy ditë me laçit ja çojnë veprat Allahu. Allahu i di, po ato japin llogari. Allahu i jeni di për ato japin llogari. Fond çetë ditë? Taanë e 10-tën. Thotë besa kam çefunë kur ti mori veprat e mia, më thanë jam urrëm ka agjërush çhollëz shika shiku pejgamberi sallallahu alaihi dhe ve pra jote para me në kur t'ia ja qojmë laj thon agjërush mosot agjërush mosot sallallahu vle, alaihi ve rahmetu allah te bareke te bareke wasalam jose doze ka nga usame ibn zeidi se i ka than pejgamberit alaihi sallallahu alaihi dhe sallam i ka than ja rasulullah ku pa shum dit agjëron disa si agjëron mua agjëron disa si agjëron si ka than dy dit di, ku pa kur shpa shpi agjëron ka than cilat janë ato dy ditë Ka thonë dita e hanë dhe dita e ete Këtu, vazhdimisht po i agjeron Ka thonë për nga mërë a.s. Këto janë dy dit të cilat Allahut, Zotit të botrave i paracitën veprat e robve Unë dua që kur ti marrin veprat e mi jam i paracit Thonë është agjerushëm Të thonë me lachët është agjerushëm Për këta syrë dhe zërë për nga mërë a.s. E ka pëlqyrë agjerimin shumë Dhe, s'pofonin për Ramazan dhe zërë po volë Ramazan. Ramazani është diçka që zbat mundi diskutuar. Jashtë Ramazanit e ka pulçu që vazhdimisht ditët e hana dhe ditët e Enitata, ditët e bardha që ti që ti agjëro. Gjithashtu do të thë kur nga pejgamberi alayhisalatu wasallam edhe ë uh, dashuria e ti për dua. E ka dhënë shumë pejgamberin dua. Ja. Shumë e gadosh lutjen, të bën lutjet Allah subhanahu wa taala. Dën nga lutja veti ka pas dëshirë Ço ti bën lutjet e përgjithshme, jo me detajet shumëta. Për shembull pejgamberi selam kanë hadith se ka thënë Aisha radiallahu anha se ka thënë ali sallallahu alejhi dhe selam, "El don te duan për mbledhse wa yad'u ma si wadhalik." Dhe ajo që ka është detaj e limte. Por shembull pejgamberi shpesh ka bënë do "Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik." O, o Allah, i cili i mban zemrat tona dhe i rrotullon, mbaj zemrën time në fe antare. Pa shikë jo, ozënë se çmontohet, çka smunësh me thonë? Mama kamën, mama dorën, mama krijën, momi sid, momi veshë. Apo, jo, beso katë. O zot, mama fell. Mbajëa zemrën timën. Të gjata do të kupton se edhe dora hënat aty, edhe kama hënat aty, edhe gishta tinë aty, ama beso se ka pas shëf me shumë detaj me hije. S'ka pas shëf shumë detaj me me hije. Për këtë arsye ozënë për shembull, kë ka, ka marr nga fjala Allahu جل وعلا, për shembull do do në Kur'an. Çu shtaka msum ulë ozën? ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار او زوتيونا يا الدنيا تميره اذن الاخره تميره لنا لهم غازربي çka duova se kan thën dietarët kjo është dunia e cila e mbledh këtë mirëën e dunjas axhiritit kur joni thot ربنا آتنا في الدنيا حسنه o zot na jap mirsiën dunja mirsi fetare mirsi trupore mirsi shpirtore mirsi mendore mirsi materiale këtë mirsi ta jap dunja O vë në afterat e hasana, as në afterat e ypt mira, jannat na ruaj bi jannet na ban mqrata të lartë këshme rat, dhe kitoj kapulshi dhe na ruaj pi zardhit, dhe na ruaj prej prej zjarrit. Për këtë asoj vëzhë pejgamberi alayhisallahu selam i ka doshiruar fjalët përmbledhëse edhe në në dua. Dhe gjithashtu vëzhë pejgamberi alayhisallahu selam e ka pëlqyer dua e përsoritur. E ka përsëritur dua çta vërtetojë Arkata sy kaq Abdulah ibn Mesudi radhiyallahu an se pengo me Ali sallallahu alaihi wasallam ka than lutej me të përsëritur tri herë. Për shembull thonë, o oh Allah, ma jap, për shembull, o oh Allah forco ma zemrën. O oh Allah forco ma zemrën. O oh Allah forco ma zemrën. Për çfarë shije e ka vërtetuar atçka po e kërkon? Jo për shembull sigurt dikush thonë, "Gjimbatisha, sigur thonë me, po hashit na japën, ha jap." Jo, vërtetojë, a jet ulip apo? Jo? Vërtetojë çka është kërë të lip. Shikoni vëzhon njerëzit kur i lipin rrogat e veta. Nëse ti ke një rrogë për shembull 50000, e vaja thotë haj marr ishun 20000. Jo, jo. Çe i thu? Pazalet këtu. Agnipau shit blederin market. Nidinor, nidinor sa i them. Zot nuk i jene dinarit me plotsua llogarinë. Pse vën nidinor? Spunon ajë parat dikur jashtë ti. Ti jashtë ti ket bardhot edhe një 100 dinar dushmi ti. Spunon. Dhe zë na i vërtetojm kur janë ato parat. Jo, thotë shtinit plotos se spunon kjo. Dhe zë ndua te Allahu dhe lova. Shumë ja lip në gjënetin, o oh Allah, be në gjënetin, o oh Allah, be në gjënetin, bje në gjënetin, ma jap në nasip në gjënetin, rrump i zarmit, rrump i zarmit, pëse, dush me vërtetue që me shkua e pranuar të Allahu, subhanehu, vëtëjala. Kjo dhe zërë ka qenë për dëshirave të penga me sëlam, dhe e fundi dhe zërë me dhe me këta i përfëndojna dëshirat e penga me sëlam, penga me sëlam e ka pas dëshirë me, me dëgju, me dëgju, Kur'ani për diku i tjetë Andekar nga Abdullah i Mesudi Se një ditë për ditëve thot Më tha për nga Mesram Ikra Aleje Lezëm Kur'an I thash Ja Rasul Allah Të ta lezoj ti Kur'anin Kur'anit ti t'ka zbrit Tha për nga Mesram Unë në po du me ngupi dikuj tjetër Unë në po du me ngupi dikuj tjetër Thot, thot i Bni Mesudi Ja lezova surën nisa Kur mërinat e ajeti Fe kejfe i dha gjitna Min kulli ummetin bi shahidin Ve gjitna bi ke alaha ula i shahidah Tha si do tjetë halli kërë të zdo umetit ja sielmi një dëshmitar Dhe do të sielim ty dëshmitar këndër njerëzve Thot e pash më tha nalu Dhe syti lëtonim Syti lëtonim nga dëgjimi i Kur'anit Thot Ibn Battali Thot për nga meri jonë sallallahu alai sellem I tha ledzom Kur'an që unë të dëgjoj Sepse kjo është më afer meditimit Më afer Meditimit nga se shpirti ti Që të sohët Dhe vetëm e mërë dëgjimin të, të Dëgatë shumë Ndërko që ledzusi është i angazhuar me Të gjuhidin dhe bërjen E shonjave samamir Thot ibn Allani Për nga beri al.s. I kërkoj ibn Mesudi Që të ja ledzoj e Kurane Për shpar asyje? Sepse Thot Kur zemrës i ledzoj e Kurane Oshma e qetë për të meditu Nga se Atëherë Kër ajo e dëgjën Kur'anin Se ka gajlen e ledzimi që kronjave I mërë të gatshme Nërsa ledzu si që ka ban Por që mu imami Imami e ka gajle dale Kur'ani mirë Dale ledzimi mirë A i së më koncentrojët shumë që ish Që ka do më thana jo A na që ka e në gojna Nëse kena gajlen A, a po ka ban, a e s'po ka ban Kushe ka gajlen imamit Na veç dina me kritiku Shpet, ka dale Kushe ka gajlen sa i du të me ledzu Për zonat, kita jetet Por sa dovem të më thon, hajt lexoj të të ngoj unë tyje. Pse? Të menditoj unë. Sepse ke vështirësi ti kulesh Kur'anin. Kur e shoh për shembull në YouTube apo kuj lexon, apo e ngon imamin. Ti e ke të gatshëm nëse e kupton për shembull. E kupton hazër apo për shembull marr lijeratën, ti tash vetë të ungoj. A e ke pa zgjalën? Çuqja di di ku, çuqja di ai saktë, çeki çet gale. Ti e marr gatshme, pengaun sa më pas ska dashur, pengaun sa më pas ska dashur. Por sa beso ka thon, hajt lexojma që unë mosta kam ngalën e te xuidit. E ledzimit të shkronjave, po vetëm të marrë kuptimin Për këtë asyje ka thonë i bluallani Ledzuesi është i angazhuar Biddoptil elfadhi Wa edaiha haqqaha Ka thonë ledzuesi është i angazhuar Se të nëzere hartën që i shduhet Ka thonë bërsa dëgjuesi është i angazhuar me qka Me meditim Shikohet që ka thënë Allahu në Kur'an Shikohet që ka paska thënë Allahu në Gjelluar në Kur'an Për këtë asë ju dheze pengamberi johën, E ka dëshiruar shumë Që të lezohet atina Kur'an Këto dheze kanë qenë dëshirat dhe dashurit E pengamberi gjërave, e, në Gjërave I përmendëm disa prejtërës që patë mundësi Disa në mëshkurt e disa mëgjat Pasat të të vazhdojmë me lejnë Allahu në Gjelluar Me gjërat që i ka uryjër pengamberi johën, lusim, Në Gjelluar te të madhe të agjërimit që Allahu ta bën qabul pe nevojë agjërimit. Falushim Allahun gjatë këtij muaji të bekuar të Allahut subhanahu wa taala, që Allahu dëlo anë mundson që të lexojmë nga Kur'ani, të lexojmë nga Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun te barekehu te ala që zoti i onjëllë jlalliu aty ku ja kemi çeluar, ka qenë prej Allahut, Allahu na shpërblei, aty ku kemi gabuar ka qenë prej meje, ka qenë prej shejtanit. Elusim Allahu që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil a uh, lemin me...